La Oslovia, 13 a a 13-a, pentru Harul și treapta rugului rugăciunii. Aleluia, Slavă, tată Tatăl Celeste, iubim și rugăm, dăruiește darul de a urca treptele mântuirii, desăvârșirii și sfințirii, pe scara ascunsă în sufletul nostru, ca să venim în fața ta la rugăciune. Aleluia, Slavă, tată Tatăl Celestei, bim iubim și dăruiește Harul de a sta în fața ta în adâncul inimii noastre, pentru ca toate cursele și ispitele demonilor să nu ne poată răpune. Aleluia, slavăție, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne harul în rugăciune în Duh și în adevăr, al minții în inimă, încât trupul și sufletul să devină un cântec de rugăciune. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne puterea rugăciunii care alungă roiul gândurilor, pătimirea, răceala, împietrirea, necinstirea, rătăcirea și toată lucrarea Duhului Rău din noi și din lume. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm! Făurește din toate cuvintele, faptele și gândurile noastre gest de foc care se alunge pe toți demonii din noi și din lume. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, Îmbracă sufletul nostru în blândețe, la ascultare, curăție, lumina, credință, de iubire și într- a Tăceri minune. Aleluia, Iulia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim rugăm. Dăruiești Domnului Iisus ca un altar pe care inima noastră jertovie se pune. Aleluia, Iulia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim A Aprinde ființa, neamul și țara noastră cu focul iubirii de sine încă să devenim un rug de rugăciune. Și un vas ales pentru tine anume. Aleluia, Slavă, Ţie, Tatăl Celestei, iubim şi te rugăm. biserica ta din toate faptele, gândurile, cuvintele și inimile noastre, iar corabe ei toate valurile potopului de păcate, să nu o poată răpune. Aleluia, Slavă, Ţie, Tatăl Celestei, iubim şi te rugăm, Dăluieșne Duhul drobit care-i scoate pe frați din prăpastea părerii de sine și să creadă că au făcut ceva bine.